І недостроєні краски, двері з м'якого дерева вже розсихаються, а сходи з цегли не витримають довго. А нас, – подумав собі Шагай, – нічого не вміють без закиду зробити, все чогось бракує. От і тут церква задовга, а боки закороткі, треба їх було хоч на два метри подовжити». Що лиш тоді баня мала би відповідну підставу А так вона, буцім, придавила церкву Здається тобі, що ось-ось перекривиться на бік і впаде Якийсь хирлявий чоловік вийшов з притвору Пан, може, до Семиківського спитав? Так, до нього Малюють І зітхнув, чорно малюють Як то чорно? Тяжкувато, прошу пана, тяжкувато щоб їм же Бог дав раз скінчити А церква наша... Але... «Раз файна, правда?» «Гарна церква», – притакнув Шагай, тільки гадаю, що трохи занизька. «Баня?» «Ні, сама церква. Баня аж зависока». Чоловічок пежливо подивився на Шагая. «Бо то, прошу я вас, на тих плямах, що їх Ганджімір поробив, вона мала бути на метр вище». «Але що?» Але як наші його мось поїхали на воду до криниці, то громада зійшлася і ухвалила, щоб церкву понизити на метр, бо то й так досить, а цегли менше вийде, менший кошт. І понизили? Як бачите, то зле. Та чому зле, прошу пана, бо недобре, не так, як треба. От подивіться вікна попідлазили вгору, як зуби з ясен, коли болять. Чоловічок лукаво підморгнув до шагая пан собі жартують, церква але най-то пан підуть, подивляться до середини. І Шагай пішов, каючися своєї критики і порівняння вікон з зубами, котрого дряхлий чоловічок, бавить, не зрозумів. Двері до церкви були відчинені, щоб краще стіни сохли. Шагай увійшов на вшпиньках і став підходами в притворі. Звідси поправки, які поробила громада у первісних планах архітектора, ще гірше кидалися в очі, ніж на двору. Дарма, що церква була обставлена руштуванням. На руштуванню високо сидів Семаківський і підмальовував контури якогось образу. Перекривлював голову то вправу, то вліву, і співав якусь бадьору, не то церковну, не то світську пісню. Його дзвінкий високий баритон – відбивався могутньою луною від склепінь порожньої будівлі. Семаківський проспівав дві строфи і, повертаючися на порожню церкву, промовив гордо. «Це я скомпонував». Що лиш тоді побачив гая, і збентежився. «А, це ви! Вітайте! Одну хвилину. Я зараз зійду до вас». «Малюйте собі, не оглядайтеся на мене. Я маю час. Зачекаю на вас під церквою на мураві». «Ну як же так, щоб я до гостя не зійшов?» І без того хочеться покурити, а в церкві не годиться». Відложив набік бік палету і пензлів, встав, ще раз подивився на образ, перебакеруючи голову, а тоді вправо, як цирковий акробат, спустився по хиткій драбині. Мав на собі розщіблену, вишивану сорочку і білий полотняний і різними фарбами поляпаний халат. «Ось, я до ваших послуг, пане Шагай», – промовив, вітаючися з гостем. «Здорові були, пане Семаківський, як вам малюється?» Як бачите, я колись гіршився, коли один з моїх професорів казав, що не штука намалювати добрий образ, але штука його добре продати. А тепер бачу, що в тім каламбурі чи парадоксі, сам не знаю, що воно по правилам поетики буде, що в тім золотім висказі мого вчителя все-таки є якась пайка правди. Не кажу, щоб я малював добрі образи, але знаю, що і ті, які малюють, тяжче мені продати ніж намалювати. — Говоріть ясніше, бо я вас не розумію. Семаківський вхопив шагая за руку. — Ходіть, я вам покажу. Попровадив його до стіни, на котрій у рамі орнаменту видно було велику сіру площину. «Бачите — Бачите? — спитав маляр. — Бачу два аркуші пакункового паперу, пришпилені рисунковими гвіздками. — Ваша правда, але під тим папером є образ. Я вам його зараз покажу. Побиймав гвіздки, папір сунувся до долину, і Шагай побачив перед собою хрещення Русі. Хвилину приглядався мовчки. «Як же вам подобається?» – питав маляр, встробляючи в нього свій петливий зір. Шагай ще раз зосереджено глянув на образ. «Гарний! Можу вам побажати успіху!» «Не бажайте нічого, лише кажіть, чи подобався вам, чи ні, і чому». Лереві цікаво почути гадку інтелігентного відця. Дякую за комплімент. Не вдавайте скромної панни і не фаризейте. Хіба настільки самокритики маєте, щоб і собі не відмовляти інтелігенції? Кажіть. Наскільки я можу казати, то композиція небанальна. Рисунок вправний, колорит живий, гармонійний. Ранок над Дніпром вам особливо вдався. Він творить дуже добре тло, до того святочного і радісного моменту Тільки що? Тільки не знаю, чи тутешні люди це зрозуміють Краски не крикливі, а постаті замало кидаються в очі Від ярмарочних друків до вашого образу надто великий скок, пане Семаківський Ваша правда Мене не зрозуміли. І це наша трагедія, пане Шагай. Ми не можемо виявляти себе, Лиш мусимо вгадувати, чого другі хочуть. Мусимо їм, що так скажу, підлабузнюватися. Для артиста, котрий має і хоче щось сказати, Це дуже прикро. Над оцим хрещенням Росія я працював цілі два місяці, А тепер чую, що він нікуди не годиться. Чуєте? Нікуди не годиться. Обличчя Симаківського спохмурніло, А в голосі його почувався сум. «Шагаєві жаль, зробилося артиста. Потіштеся добродію, що всіх нас не розуміють. Наші найкращі наміри розбиваються об нехід і злобу наших противників, але мусимо з тим боротися і мусимо вірити, що поборемо». «Поборемо або й ні», – зітхав Маківський. «Поборемо», – стояв при своїм Шагай. «Але що ви зробите з тим образом? Невже ж отцю Єлецькому він також не подобався?» «Не можу знати, бо отець Ілецький майже сліпий. Не бачили ви, як він читає? Так тоді чи не покликати в якусь комісію під проводом декана? Це можна би зробити, але я не хочу. Жаль мені тутешніх людей. Що вони винні, що не розуміються на мистецтві?» Моя вина, що прийняв роботу, а прийняв, так тоді малюю їм до вподоби, бо вони стягалися з останнього, щоби мати гарно помальовану церкву, а ти малюєш так, що вона для них негарна. Але, може, на нині досить є і драми. Підемо покурити. Підемо, тільки, будь ласка, скажіть, що ви з тим образом зробите? Що я зроблю? Малюю другий вдома на полотні, малюю так, як вони люблять, з визоличеними сяєвами, з обрисованими контурами і навіть з підписами осіб. А цей? Наклею той новий на нього і, може, колись, як прийде нове покоління, з більше виробленим малярським смаком, може, колись, як будуть відновлювати церкву, відірвуть це полотно і відслонять мій перший образ. Таким чином моя праця не піде на марне. «Не буде це нічого нового, чи раз воно бувало, що під лихим образом відкривали якийсь архітвір».